הנכם מאזינים להקלטת הברית החדשה, בתרגום חדש. ספר הבשורה על פי מתי, פרק א'. ספר היוחסין של ישוע המשיח, בן דוד, בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב, ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו. יהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם. רם הוליד את עמינדב, עמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמון. סלמון הוליד את בועז, מרחב. בועז הוליד את עובד, מרות, ועובד הוליד את ישי. ישי הוליד את דוד המלך. דוד הוליד את שלמה, מזו שהייתה אשת אוריה. שלמה הוליד את רחבם, ורחבם הוליד את אביה, ואביה הוליד את עשה. עשה הוליד את יהושפט, ויהושפט הוליד את יורם, ויורם הוליד את עוזיהו. עוזיהו הוליד את יותם, יותם הוליד את אחז, ואחז הוליד את חזקיהו. חזקיהו הוליד את מנשה, מנשה הוליד את עמון, והעמון הוליד את יאשיהו. יאשיהו הוליד את יחניהו ואת אחיו בימי גלות בבל. לאחר שהוגלו בבלה, הוליד יחניהו את שעלתיאל, ושעלתיאל הוליד את זרובבל. זרובבל הוליד את אביהוד. אביהוד הוליד את אליקים, ואליקים הוליד את עזור. עזור הוליד את צדוק. צדוק הוליד את יכין, ויכין הוליד את אליהוד. אליהוד הוליד את אלעזר. אלעזר הוליד את מתן. ומתן הוליד את יעקב. יעקב הוליד את יוסף, בעל מרים, אשר ממנה נולד ישוע, הנקרא משיח. ובכן, כל הדורות מאברהם עד דוד, ארבעה עשר דורות. ומדוד עד גלות בבל ארבעה עשר דורות, ומגלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דורות. כך הייתה הולדת ישוע המשיח. מרים אמו הייתה מאורסת ליוסף, ובטרם התאחדו נמצאה הרע לרוח הקודש. יוסף בעלה שהיה צדיק ולא רצה להציג אותה לחרפה, החליט לשלח אותה בסתר. בעוד שהיה מערער בזה, נראה אליו מלאך אדוני בחלום, ואמר, יוסף בן דוד, אל תחשוש לקחת אליך את מרים אשתך, כי אשר אור מרוח הקודש הוא. היא יולדת בן, ואתה תקרא שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטותיהם. כל זה הראה, למען התקיים מה שדיבר אדוני בפי הנביא. הנה עלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל, שפירושו אלוהים עמנו. לאחר מכן הקיץ יוסף משנתו, ועשה כפי שציווהו מלאך אדוני. הוא לקח אליו את אשתו מבלי שידע אותה, עד אשר ילדה בן. וקרא את שמו ישוע.